«Ой, дівчатка, ну годі вам нудити!» – звалася Яна. «У нас є Бехерівка». «Яків, ти будеш Бехерівку?» «Я принесу». У вікна вдарило світло фар. «Опа! У нас гості!» – гукнула Яна. Якову здалося, що в будинку враз потемніло. Йоланта засміялась дивним сп'янілим сміхом. Вона дивилася в стелю, Її очі блищали. «Яка я рада, що ви запросили нас, Якове! У вас тут так цікаво!» «Я відкрию, Майя, не парся!» Сказала Яна з коридору, порпаючись у дорожній сумці. «А, ось вона! Ну все, дівчатка, хлопчики, приїхали! Зараз вмажемо бехерівки! Обожнюю бехерівку!» «Ще бехерівки!» спитала Яна у Богуса. «З дороги освіжитися!» «Мені теж!» – попросив Матвій. Чоловіки сиділи за столом. Яна обслуговувала гостей пляшкою бехерівки. Ірена і Майя винесли грінки, сир, масло вершкове і масло вершкове з оливками. «Яно, ти можеш не курити біля мене?» – озвався Іван. «Ну, йоптіть, Іван, я ж дама!» «Не заважай, я слухаю пана Богуса». «Так-так, пане Богусе, і що було далі?» «О, панно Яно, нас відпустили, як тільки ми показали наші посвідчення. Вони були дуже милі». «Братику», – позвав Якова Матвій, – «вийдемо покурити». «Пане Богусе, ви як? По сигаретці? Ні? А, з дівчатами посидите». Ну, тоді ми з братом вийдемо на пару хвилин. Бехерівку? Так-так, бехерівку зі собою беремо. Братина кинули на себе пальта і в хатніх тапках вийшли на поріг. Тільки світло від ліхтаря на порозі світило жовтим, а далі довкола в поля залягла ніч».